Metazin Emisija o nezavisnoj и i civilnom društvu Medeljom u 9.00 Metazin Na valovima Radio Pule Studenti u Puli ne razlikuju se puno od svojih kolega u ostatku Hrvatske. Naravno ima puno toga što im nedostaje poput prave menze ili studentskog doma, ali sve ono što je vezano uz aktivnosti koje si mogu sami organizirati funkcionira sasvim dobro. Tako postoji studentski zbor koji rješava probleme na razini sveučilišta, ali i udruge koje okupljaju studente temu uz razne radionice edukativnog tipa omogućavaju i zabavni program poput koncerata, izleta i općenito druženja. O tome vam govorimo u večerašnjem metazinu pa predlažemo da ostanete s nama idućih trideset minuta. Emisiju su pripremili Marino Jurcan, Dunja Mickovi i Jana Vučković. Včeraz govorimo o studentskom životu u Puli. Svi se slažu u jednom, nedostaje menza i studenski dom, a noćni život nije dovoljno raznolik. No svi se slažu i da studiranje na moru nosi svoje prednosti. Za početak zanimalo nas je kakva je komunikacija između studenta i sveučilišta, a tko će nam to bolje pojasniti od predsjednice studentskog zbora. S nama je Maja Škrinjer, inače studentica Fakulteta kulture i turizma. Dobri su prvenstveno profesori, profesori su privrženi studentima, studenti manje više nemaju problema sa njima fale svakako dom menza i možda noćni život koji svakako fali studentima jer imaju možda tri destinacije gdje bi oni mogli otići van i zabaviti. Znači taj nekakav društveni život to je nešto na čemu bi se moglo isto tako poraditi. Uh, Studentski zbor, nismo do sada imali prilike o tome čuti u Metazinu, o čemu reći, čime se bavi studenski zbor znači, za one koji ne znaju? Uh, Studentski zbor je nestranačko tijelo, uh, dakle, ni... Niti jedan član stojnijskog zbora ne smije biti u niti jednoj stranci. On se bavi problemima studenta, da studenti e, budu e, dobro primljeni na sve učilište, da nema problema sa profesorima, e, sa razno, raznim udrugama organiziramo im nekakve aktivnosti, da im poboljšamo ipak malo taj društveni život. E, financiramo neke njihove projekte, e, najviše financiramo sport. Sportaši su nam dosta aktivni i vrlo uspješni u cijeloj Europi, što ih moram pohvaliti. Sad su nam se baš vratili iz Bejruta, imamo dva druga mjesta, jedno u stolnom tenisu, jedno u maratonu. I oni stalno odlaze na turnire i mi im pomažemo u financiranju. Dosta su jaki akademski dio, pogotovo ekonomija koja odlazi na ekonomijade. Sad je ekonomijada u Beogradu. Aktivna je udruga VSS, odnosno Vijeće za suradnju studenata koja ku organizira kufer. Te iša, to je udruga povjesničara. I surađujemo sa studentskom udrugom Pula koja nam svake godine pomaže u organiziranju Brucošijade. Koliko je studentski zbor prepoznat među samim studentima? Pa je, on, oni nas prepoznaju kada imaju problema, mm -hmm. najviše. Kad im treba nešto, onda se raspituju. Ako oni sami ne mogu riješiti problemi s profesorima, onda se raspituju ko bi mogao riješiti pa se obraćaju nama. E, Prvenstvo, najveću ulogu u rješavanju problema ima moja zamjenica koja je i pravobraniteljica, mm -hmm. tako da sam taj dio njoj prepustila, uskačim ja jer imamo puno posla i ne stigne jedna osoba fizički sve sama stići. Spomenula si da je, a i znamo to već godinama je to problem, Studentski dom i menza to su nekako dva možda ključna problema. Dakle, samo što imam je jednu dobru vijest studentski domi Menzu. naći još se čeka su potpis ministra na ugovor o gradnji, taj isti ugovor su potpisani od strane sveučilišta i izvođača, te je također raspisan natječaj za nadzor gradnje. Nadamo se da će taj natječaj proći bez nikakvih problema te će se do kraja pet. mjeseca krenuti sa gradnjom doma i menzem, koja je prva faza u stvaranju kampusa. A gdje bi to trebalo biti? To bi trebalo biti na području stare bolnice, znači tamo uh, gdje je rodilište. Mislim, nisam sigurna koji su to bili odili mm -hmm. prije, ali mm -hmm. gledamo tamo je sada rektorat već, rektorat se preselio i nadamo se da će do kraja godine barem biti jedna faza gotova. Metrovir. <gled>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 Metazin. Metazin. Tema naše večerašnje misije su polski studenti. U prvom dijelu razgovaramo s predsjednicom studenskog zbora Mam Škrinjak ko smo pitali jesu li prema njezinom mišljenju studenti dovoljno aktivni te sudjeluju su li u kreiranju studenskog života u Puli. Pa, studenti su dosta pasivni na našoj sjeučilištvu. Ima grupa studenta koji su aktivni od, od prve godine. Da li, po pitanju E, sporta, da li je to u nekom akademskom dijelu, e, da li su to neke manifestacije i izložbe. To je jedna manja grupa studenta, a drugi onda dođu na predavanje, odrade predavanja i to je to. Mislim da bi se trebali više ovaj, aktivirati i onda bi mi imali poticaja za raditi još više manifestacija. Pa u idućem razdoblju imamo planu znači, financirati sportaše, onda e, ekonomijadu jednim dijelom. Vjerojatno će nam, sigurno će nam doći zamolba za kufer. Malo nam je problem s proračunom, pa onda niti ne raspisujemo natječaj, nego ću ja dati, još nisam dala, daću naputke da svi oni koji žele financirati nekakve projekte, da nam se obrate putem zamolba, jer je, dosta imamo mali ove godine, za razliku od prethodnih godina. Znači, vi osjećate krizu? Da, mogu reći da, da Mislim, nismo još, jer uvijek nađemo neka druga sredstva, pa nekako izvučemo, ali natječaj kao natječaj, ne, ne mogu raspisati jer je premalo novaca i onda ćemo rješavati putem zamalba, mislim sve što studenti žele, šta je za studente, to će se uvijek organizirati, uvijek će se način sredstva za to. Da li na posudbu, dal od donatora, neće bi problema. Evo što bismo eventualno poručili studentima, mogu vam se uvijek obratiti ako imaju nekakvih problema, studentski zbor je tu za njih. Naravno, oni imaju i našu stranicu na fejsu, imaju se sve kontakte od, i od mene i od zamjenica i brojeve mobitela i privacne i službene i mail adrese uvijek u svakom trenutku nam se mogu, mogu nazvati. Da li to u tri ujutro, u... nebitno uvijek će se neko javiti ili odgovoriti na mail, što je kraće mogućem roku da pokušamo riješiti njihov problem. a što studente 21. stoljeća najviše brine, još jednom predsjednica studentskog zbora Maja Škrinjer. Pa da brine i da li će naći posao svakako nakon prve diplome, to je diploma prvostupnika. Ja sam nastavila dalje jer nisam ni sama bila sigurna da li ću nakon tri godine znači da li ima smisla prekidati fakt kad sam već više od pola prošla, tako da sam nastavila dalje. E... To ja mislim da im je najveći problem, da li će nakon tri godine se zaposliti, da li će se lakše zaposliti da uopće ne upišu fakultet. Programi su dosta, nisu teški ali traže, traže rad, traže konstantan rad, znači ne može biti ono da se ne radi mjesec dana i onda u dva tjedna da se nauči za ispit. Mislim barem ja ne mogu, ja moram konstantno raditi da bi to što uspješnije položilo u sve moje obaveze ja se ne dopustiti da se u zadnji, vrije, zadnji tren rješavamo. Bili onima koji se ne čekaju evo, da dođu na Pulsko sveučklište, bili im preporučila da dođu? Pa bi preporučila im zato što su profesori vrlo otvoreni. Znači uvijek u svakoj situaciji mogu im se obratiti. Studentski zbor će mi tu isto pomoći. Ima puno udruga, mi ćemo se još više aktivirati. Tako da mislim da bi bilo ljepo. Još na moru. Metabilis. Nakon što smo vam predstavili studenski zbor kojim se uvijek možete obraditi ako imate nekih eventualnih problema ili pitanja vezanih uz fakultet, vrijeme je da se okrenemo aktivnostima koje organiziraju studentske udruge. Predstavljamo vam jednu takvu udrugu koja postoji od 2000. godine. Smješteni su u Rojcu i bave se organiziranjem različitih događanja, ali su i na usluzi svojim članovima. S nama u Metazinu predsjednik studentske udruge Pula Marin Lerotić. Prostor u kojem djelujemo smo od 2001. godine kad je grad dodijeli udruzi prostor Trenutno imamo 350 članova, bavimo se izvan nastavnom edukacijom studenta, uključivanjem studenta u kreativne projekte kao i raznim, raznim manifestacijama zabavnog tipa. Pada, trudimo se ovaj, održati edukativne radionice koje, koje će zanimati studenta. Sad je u tijeku radionice Ableton. Ovaj, imali smo salsa iksica, znači teče plesa. I opet u 12. mjesecu smo imali u suradnji s Markom Bolkovićem isto napravi svoju pjesmu, radionicu, gdje su studenti napravili svoju Božiću pjesmu. Imamo u planu neke radionice, međutim, to je još uvijek trenutno samo ideja. Znači nismo još krenuli Aha. u nikakve kontakte, nikakvu realizaciju. Trebamo vidjeti, kažem, i, i financijsko stanje kako će biti sljedeći mjesec i da li ćemo se uopće moći priuštit nekakve edukativne radionice. I ako pretpostavljamo da oćemo. Naravno da naš rad ne bi bio ovako kvalitetan, da, prijačni, da radovi prijačnih uprava nisu bili kvalitetan. I to opće ne treba krititi. Tako da mi smo se zaista potrudili, kažem da kroz administrativni dio posla da napredujemo i naravno da smo se i pobojšali financijskog stana. Mislim da, da je to jedan normalan slijed događan. Luka Blagović zaista ono u tom dijelu napravi ogroman dio posla i u druga stoji... Hajmo reći, kako reka, može bolje i sigurno ono, mi, mi se nadamo da će sljedeće godine biti još bolja situacija nego što je trenutno, ali ne punimo se zaista ovdje. Vjerojatno ljudi nemaju predučku koliko ovdje ima posla i onako je možda to zdravo zagotovo, međutim zaista ovaj u ovih 18 meseci, kao što ste rekli, bilo je puno posla, puno toga se napravilo i realno ono, mi ovdje provodimo sigurnih 7 sati, ono, znači, jedno radno, Vrijeme odradimo skoro svaki dan. Metaverse. Studentska udruga Pula sa svojih je više od 300 članova prepoznata među studentima. Često organiziraju edukativne radionice, ali i koncerte te manifestacije. Predsjednik udruge Marin Lerotić kaže da je namira Supovaca poboljšati standard puskih studenta te im ponuditi kvalitetne sadržaje kojima će studenti ispuniti svoje slobodno vrijeme. Pa da, bila šijana, 2011. Znači ove Sada, znači u petkom mjesecu nam dolazi... Znači, sudjelujemo u projektu Istriada u suradnji sa klubovima istorskih studenta iz Rijeke, Zagreba, Trsta i od ove godine ljubljana koja je osnovana prošle godine u petom mjesecu. Znači, to je zaista za nas veliki projekt, u državu se već 18 godina. Županija Istorska nam je glavni sponsor svih tih 18 godina. Tako da, ovaj potiče se ono, mislim, Istrijada zapravo potiče studente na vraćanje u svoje kraje nakon završetka studija. I tamo se, znači, tri dana smo uporeći u Lanterni i ju se edukativne radionice, sportske manifestacije te, naravno, neki zabavan program. Pitali smo Marina tko može biti član njihove udruge, a do predsjednik udruge Veljko Skol pojasni nam je i pojam prijatelja udruge. ima i vanih studenta tako da ima, ima svih. Da, svi ovi čak i odziplomci, znači oni mogu poslati redovni članove dok su studentima. A da bi kad neko završi fakultet i više nije student, može podnijeti prijavu da postane prijednik Onda uprava odlučuje e, da ali ćemo ih prihvatiti ili ovom. Ovaj, znači, to ide na ovaj nerv ne, ne, glasanje kada je skuš. Iste privilegije kao i ovaj redove član, ali samo što prijatelj kluba prolazi kroz ovaj, taj filter koji, koji upravo odlučuje na kraju da li ovaj, će biti prijatelj kluba ili filtr. Znači osoba koja je podnijela zahtjev da bude prijatelj kluba, mi ga biramo ukoliko je dao do, velik doprinos u razvoju druge, onda, onda prihvaćamo to. Ukoliko to da bilo koja osoba, koja recimo materijnik nije skupila u ovaj prostor, Znači, namo razlog zašto bi ta osoba bila prijateljiv pula. Znači, ukoliko je zaista dala doprinos u druzi, razvoju druge, onda da. Kroz njegov rad, znači, u, u druzi. Metaviruži. blame, oh, oh, oh, you couldn't help out your own neighbor, you couldn't tell it to his face. It's fake naravno malo i o planovima U planu je sada organizacija i i hoševa jedne radionice znači za zavediđe znači koja bi se trebala održati sredinom četvrtog mjeseca tako da to je ovaj dio u planu a za sve informacije će, ćete biti obavješteni na voj ovaj naše stranice suputo U planu je da napravimo jednu malo nogometnu ekipu koja će nastupati u gradskoj ligi Pule znači da se proširimo malo i na sport tako da opet privučemo jednu drugu drugo ovaj, i druge studente koji možda recimo za edukaciju baš nisu ovaj vodnji dolaziti ovdje, možda bi dolazili radi nekakvih više manje sportskih događaja. Pa razna evo, ovim putem zahvalim imamo svim našim financijskim sponzorima, kao što su grad Pula, grad Vodnjan, općine Ližnjan, Medulin, kršani i Mrčana, te svoje učilišti uredobrili u Puli i studentskom centru. Za kraj vam predstavljamo radionicu Ableton, koja je jedna od aktivnosti studenske udruge Pula. Radionica Ableton je u tijeku, a država se još 26., 27. i 29. ožujka od 18. do 20. sati. Zainteresirani se mogu još uvijek prijaviti na info.at.supula.hr, kaže voditelj radionice Marko Bolković. Riješi ovdje o radionici uh, glazbene produkcije Ableton, to je program za stvaranje elektronske glazbe uglavnom, jedan od najraširenijih programa principu na svijetu. Ovo radionicu, ja u principu vodim već treći put, do sad je ovih radionica bila rađena uh, u suradnji od drugim Metamedi i Sonitus. Svaki put je radionica bila sve više više posjećena, pa iz tog razloga nastavljamo. Ovaj. I ove ovaj godine sa radionicom, Evo ovdje smo ovaj put malo više možda usmjereni prema studentima. Cil nam je ove radionice, tako i budućih radionica da što više probamo privući studente koji imaju u svoje slobodno vrijeme da se počnu baviti nekakvim aktivnostima, pogotovo zato što je to ovdje postoji studentska udruga Pula koja je usmjerena prema njima. Radionica se održava u prostorijama studijske udruge Pula u Karlo Rojcu. Do sada se održila ovaj tjedan, ponedjeljak utraki i četvrtak od 18 do 20 sati. Te će se održiti još tri termina sljedeći tjedan, ponedljak utrak, i četvrtak i četvrtak isto od 18 do 20 sati. Ako ima zainteresiranih, definitivnih pozivamo da još dođu da vide, da se makro upoznaju sa programom, da nekakve osnove nauče, Slobodno neka dođu pitati, otvoreni smo. Da radionica pa da pače bila otvorena možda malo i više prema uh, polaznicima koji nikad nisu imali iskustva sa Abletonom, naravno da to ima i polaznika koji su čak već nekoliko puta bili na našim Ableton radionicama, ali evo valjda im je ovdje ugodno pa dođu, tako da nije potrebno nikakvo preznanje, ali uh, program je stvarno jednostavan i onako možemo reći ima user friendly interface. I cijeli software, znači, stvarno treba par dana da se nauči njegova logika. Do duše je malo drugačija od ostalih programa, ali je jako jednostavno za korištenje, što je najbitnije. Znači, tu nije bitna tehnologija i tehnika, nego je bitno da je ljudima što je jednostavnije probati i izraziti svoju kreativnost. Nama je u principu sad najveći interes da dobijemo nekakav ovaj, feedback, nekakve komentara od samih studenta šta njih najveše zanima. Nije bitno da li su to glazbene radionice, likovne, bilo šta. Jednostavno, mi želimo ovaj, njih malo potaknuti da bude toga, a ja vjerujem da će evolutna radionica sigurno biti s obzirom da je svaki put ovaj, jako veliki interes. Pozivamo ih da se jave slobodno na info.at.supula.hr i neka tamo ostave svoje komentare bilo kakve ideje, želje, kakve bi možda edukaciju htjeli ovdje imati ili bilo šta to mi My dad, if he rated anything I always hated it Yeah, with one catch the beauty of life He played Grandmaster the flash and furious fire with the message And I guess that meant more than anything I was given from him Maybe the rhythm within, all given my similar sisters Living for the resistance, we listen the sisters Papa now, jump around and rage against the machine. Fuck the police, Vietna, we're your way We played the great diggers, of honor and smell of like Latin bro. With every little bit of last breath that is in them Yes, and they listen, yes, and they love it Yes, and they live it Yes, they sing it a little From being a guest on Undie oh, that and the hell from a Heidi In 99 I had an idea. Only seven, 17 was saying I was 99 When the cops were rocking Nothing could stop me watching I wouldn't give in. Cause from the beginning I was living for the sound When you walk into the room and Story Poorly walked up and it were nothing enough To never trust another love and Jimmy Loughlin Cause I got these friends I will stick around if it ever ended with well, there in the beginning And then these friends in the crowd I'm surrounded by Together we all sing it alone to be so Zaključak metazina ostavljamo Dunji koja će vas podsjetiti na natječaj. Evo, nadamo se da će vam natječaj biti od koristi. Istarska zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva raspisala je natječaj Mali projekti za bolje sutra. Malim projektima zaklada želi potaknuti razvoj lokalne zajednice, u njoj unaprijediti kvalitetu života i riješiti konkretne probleme. Rok za prijavu je 20. travnja, a sve informacije su dostupne na stranicama zaklade. Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske raspisao je natječaj za prijavu projekata udruga za financijsku potporu u 2012. godini. Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje su aktivne u području zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Rok za podnošenje prijava je 23. travnja, a sve informacije pronađite na www.ured-ravnopravnost.hr. Europska komisija poziva udruge da svoje projekte prijave za program kultura 2007. do 2013. Informacije o rokovima pronađete u programskom vodiču, odnosno kalendaru rokova na stranicama Ministarstva kulture. Prostalo nam je pozdraviti se od vas. Čujemo se za sedam dana u istom poznatom terminu, 19 sati, Radio Pula. Do slušanja i pozdravo Dunje, Marina i Jane. Metatmet Metazin Metazin Radio Pula.